Механік відчуває дивний, незрозумілий спокій. Він ніколи не потрапить на фабрику. Вони охоронятимуть її доти, доки зупинка остаточно зруйнує виробництво. Вони так мордують його. Вони знають, що його це мучить. Чи просто їм нафіг не потрібні швачки і сарафани? А чи мені тепер неоднаково зупиняє автівку посеред мосту, виходить на вітер і сніг. 14. -те. Нормальний день, щоби померти. Перший день старого Нового Року. Підходить до мостової огорожі, вдивляється у крижане скло Дніпра. Помічає чорну діру вимоїни. Вода у ній дрижить, Наче наперед знає, Хлоп спробує стрибнути Саме сюди, у чорну воду. Люба. Чогось шепоче механік. На байдужому дніпровському льоду Вітер. Просто під механіком Малює примарні спогади. Костянтинівська тримке дівоче тіло, а він «Ох, вар'ят!» Любин сміх за Макаровою спиною. «Та годі уже гристи себе. У чому винен? Я сама схотіла тоді у заручниці». Макар утомлено озирається. «Що це?» «Жодної автівки на мосту. Люди – Кудись щезли. Люба? ляскає себе долонею по щоці. Е, чувак, ти чого? Люба, каже упевнено, я не божевільний. Я тебе чув. Не примарилося, ти замовкає. У мізках несподівана божевільна думка. «Задихається! Вихід! Справжній, реальний вихід! Козли, я вас зроблю!» Механік стоїть посередині мосту Патона, кричить так відчайдушно і бурхливо, що його чують навіть круки на акаціях обабіч Дніпра. За півгодини вкрай збуджений Метушиться в кімнатці на Новоросійській. Ручка. Ручка, де? Папір. Так, тільки, тільки спокійно. Слова знайти. Правильні. Ніяк не вгамує істерики. Біжить на кухню з аркушем і кульковою ручкою. Тільки тут у Фоми стіл є. Я. я вас зроблю, козли! Розправляє аркуш, видихає і починає писати. Робота. Для участі у реаліті-шоу проводиться набір заручників. 100 доларів за добу. Контактний телефон. Номер. Який у мене номер? Психує, наче під дверима, черга охочих стати заручниками. Новий дешевий мобільний, новий незручний номер. Х, ніяк не запам'ятати. Стоп. А навіщо номер? Без номера. Відбір проводиться... Де? А, наприклад, у будинку культури, отут, на Деверзе. Що біля нього кінцева маршруток. А далі вже не столиця. Ліс жмакає зіпсований аркуш, кладе перед собою чистий і тепер уже без похибок пише «Робота для повнолітніх». Для участі у реаліті-шоу проводиться набір заручників. Гонорар – 100 доларів за добу. Набір обмежений. Добір проводитиметься в п'ятницю. 15 січня 2010 року у будинку культури біля кінцевої зупинки маршрутних таксі. Початок добору – 10.00. Дивне оголошення з'явилося на стовпах у районі Деверзе у четвер обіді. У Макара не було плану, тільки ідея і уривки спогадів з американських трилерів. Багатодітна мати Зінна Мандрик, 35-річна молодуха з-поміж тих, які чоловіків обіймають так, що тим аж паморочиться, завжди вивчала оголошення, розвішені на стовпах. Бо колись, років 10 тому, вона отак випадково відірвала від подібного оголошення клаптик паперу з номером телефону і знайшла роботу яка харчувала сім'ю до цього часу. Клеїла конверти за копійки. Зіна ще тоді побачила перспективу і не помилилася. Діти підросли, стали управними домашніми конвертосклеювачами, звільнили мамі час інше ярмо шукати. Шестеро, не один. Тож зінин день починався о п'ятій ранку готувала дітям сніданок, вихором до банку, де до восьмої підлога мала блищати, потім спішила на базар, де з'ятки торгувала господарською дріботою позмінно з товаркою. й уже до ночі мила посуд у занюханій кафешці за три копійки і торби з недоїдками. Олів'є з дешевим майонезом, Кожен день на столі, хай би йому грець. Того четверга в яйці поралася товарка. Тож зранку Зіна вимила підлогу в банку і поїхала на Дарницький ринок, де продукти найдешевші в столиці. Вторгувала свіжої риби, картоплі підкупила, цукру, гречки. Мало що на горбі тягти. До зупинки трамваю на Алма-Атинській Торби в руках до перла, економила, щоб вже без пересадок. Доїхала до свого дому на Деверзе, і перше, що побачила, кількох молодиків із тих, у кого в одній руці вічно цигарка, у другій пиво. А Акеба відпочиває. Реготали біля стовпа з оголошеннями, підстрибували, намагалися дотягнутися до аркушу паперу а той височенько на вітру тріпотів. «Розвод для лохів!» – верещав один з молодиків. «Ні, я серйозно! Сто баксів за добу? Вася, ти віриш?» Зіна почула головне – сто баксів за добу. «Ану!» – протаранила молодиків, стала біля стовпа, легким рухом, не мала на зріст, зірвала оголошення – пробігла очима, мовчки згорнула аркуш, поклала до торби, посунула геть. «Ей, тітко, що за понти? А може ми теж?» почули за спиною. Озернулася, розшматувала молодиків презирливим поглядом. «А ви неповнолітні!» «Сто баксів! За добу!» Ось те натхнення, Перла важкі торби, ніби вони не картоплею і гречкою, а пір'ям набиті. Оце фарт. Оце фарт. Щастю, не вірила. На подвір'ї старого будинку зі шлакобетону сиплеться халера, хоч Зіна його щороку підмазує. У кучугурі двійко чотирирічних зінених синів Аркашка і Пашка. Билися пластмасовими шаблюками. Зіна насупилася. Тьомка гаркнула. З дому визирнув худющий підліток років п'ятнадцяти з гітарою. Чому малі тут самі вовтузяться, суворо йому? Кому було сказано? Слідкуй, бо що очі одне одному повиколюють. А задля чого тобі дозволили до школи не йти, Аби ти замали мене дивився? А ти одне на своїй гітарі бренькаєш. Та я слідкував. Ага, слідкував він. Зіна загнала малечу до хати, присіла на кухні біля столу, розгорнула оголошення і тепер уже уважно перечитала його знову. Задумалася. «Тьомо!» – гукнула старшого сина. А єдина до мене. Разом з Тьомкою до мами прибилися й малі. Кричали на випередки. А Тьомка з картоплі м'ясо виїв. Геть усе виїв. Я росту, буркнув Тьомка. Зіна зітхнула. Тьому, а дівчата ще зі школи не поверталися? Ні. Тьомо, а скажи, синку, з нашої банди хтось змахує на повнолітніх? Тьомка знизав плечима. Ну, тільки я. Зіна скептично усміхнулася. Ну, звісно, якщо очі заплющити, на сина уважно глянула. Ти собі, тьому на завтра, нічого не плануй. Працюватимемо. «Заручниками!» «Так у мене ж гітара!» – обурився Тьомка. «Мамо, а заручники убивають, значу, що сказав малий Аркашка. «Хай тільки спробують!» – спокійно відказала Зіна. Аркашка кивнув, простягнув Тьомці пластмасову шаплю. «Тьомо, на! Порубаєш усіх на олів'є!» Тьомка зиркнув на матір ображено. «Мамо, якщо я пропускатиму уроки, ніколи не навчуся на гітарі грати». Тому, якщо ми не заробимо на твої уроки, ти точно не навчишся грати на гітарі», відрізала Зіна. Нагадала. «Щоби завтра вдома був». У ніч... Проти доленосної п'ятниці Макарові не спалося. Хоч як він умовляв себе заснути, щоб набратися сил? Дурні думки полишили голову, розповзлися тілом, нервово рухали руками, шарпали серце. Завтра, уже завтра він повернеться, заплатить найманій армії, «Захопить фабрику!» «Заплатить?» Підхопився з дивана. «До грошей. Скільки лишилося?» «12 800 гривень», – констатував напружено. «16 заручників найняти зможу». ну «Із 16 ма я двох сігмівців покладу». «Як?» Плану не було. Уява малювала жахливі картини. Ось він стоїть неподалік фабрики. Упевненим жестом указує юрбі найманців. Атакуйте! Ті рвуться до фабрики. На поріг вискакує горила. Стріляє в юрбу. Хтось падає. Інші тікають. І він сам. Знову сам. Ні, якось інакше. Як одного найманця поставити біля фабрики, приставити до його скроні запальничку, точну копію Макарова, що й досі десь на задньому сидінні автівки валяється, ультиматум, або сігмівці йдуть геть, або він уб'є цю людину. Людину. Вони можуть не повірити. І для чого тоді інші 15 заручників? Група підтримки? План тріщав і рвався, але не розпадався на шматки. Щось таке було в ньому. Думати, думати. 16 – забагато. Армія не потрібна. Потрібні саме заручники якось пробратися за фабрику. Вікно. Незагратоване вікно на першому поверсі. Слава тобі, охоронцю Пилипенку, ліниве бидло, яке так і не спромоглося виконати доручення директора і нарешті повісити грати на те вікно. Склоріз. Він і група заручників проберуться на фабрику. І отоді ультиматум, точну копію Макарова до скроні заручника, Сігма повірить, він же вірить. Надранок забувся непевним нервовим сном. Прокинувся від гавкоту. На сусідському подвір'ї заходилася вівчарка. Підхопився мать його. Котра година? На екрані мобільного висвітилося 8.02. Макар вискочив на поріг босоніж. Токся по свіжому снігу вдивлявся у той бік, де за приватним сектором біля лісу, поряд із недобудованою церквою, стояв колись велелюдний повсякчас будинок культури. Серце тьохнуло. Ніхто не поведеться про бурматів, Гірко. О восьмій ранку в сумній однокімнатній квартирі Геракла Генріховича Пустовоєва, що вона була на другому поверсі багатоповерхівки навпроти будинку культури і не пам'ятала добрих часів, розігрувалася класична сімейна драма, за авторство якої могли би посперечатися Шекспір з Островським. Дружина Геракла Генріховича, Люся, хижа-молодиця років 30 широка кістка, мідна горлянка, сиділа на застяному улюбленою болонкою постової вакилимі посеред кімнатки, зосереджено жмакала списані чорною пастою аркуші, запихала їх у мокрі чобітки. Навколо Люсі сизим зраненим птахом вився сам Геракл Генріхович. Висушений до кісток, невдалим життям артистично-нервовий літній чоловік з довгим сивим волоссям, що робило його схожим на скрипаляву луцюгу з андерсонівських казок. А уже навколо Геракла Генріховича моталася його улюблена булонка Маркіза. «Люсі, ну це ж, це ж мій роман!» – волав пустовоїв. Справа мого життя. Тут, тут є ти, Люсі, три рази. Я зробив тебе безсмертною. Ти не смієш. І за ці 20 рядків я віддала 15 років своєї молодості. Старий ти, козел. Ні, я божевільна. Я дурепа. Люсі стало так. Шкода себе. Хоч вішайся. Не втрималася, відкинула чобіток геть. Геракл Генріхович тренованим рухом перехопив чобіток, усівся в крісло, взявся рятувати рукопис. Виймав списані чорною пастою аркуші зі взуття, розгладжував любовно, складав на письмовий стіл, оббитий зеленим сукном, бурчав. «Як ти насмілилася! Ти!» Я пожаліюся на тебе в мемуарах, невдячна муза. Дурепа, господи, яка ж я дурепа! Люся так і сиділа на килимку, з неприхованим презирством дивилася на Геракла Генриховича. Пустовояв зирхнув на дружину, усміхнувся уїдливо. Звичайно, ти дурепа, Люсі, а я, я геній. «Я грант виграв! Мені тепер сто доларів платитимуть на день! Я собі таку доярку знайду!» Люся жваво підхопилася, та перш ніж її міцні молоді руки встигли дотягнутися до худої шиї творця, пустовоїв ще більш жваво і треновано, підскочив із крісла і разом з улюбленою болонкою-маркізою зачинився у ванній. «Знайду, знайду!» – вирощав зі схованки. «Отак і знай, невдячна корово. Люся підійшла до зачинених дверей, буцнула по них босою ногою. «Тільки спробуй, стара сволота! Ноги повидриваю!» О дев'ятій ранку відчей усе ж таки потяг Макара до будинку культури. Одягся в найкраще, як на смерть. Та нікого там не буде. Люди, вони ж люди, не лохи. Посміються і забудуть. От і все плакало серце. На міст і в Дніпро. Недарма ж я там любен голос чув. То вона мене кликала. Ну, я, я тільки гляну. Просто так. Хай доля наостанок ще раз мене піддих, щоб уже не будував божевільних планів. Нема мені фабрики. Ну, тинятися отут поміж тисяч таких же лузерів теж не хочу. Сунув, вдивлявся, наче перевіряв. Правильно вирахував черговий вибрик долі, чи вона вкотре сюрприз підкине. Ще здалеку побачив немалу юрбу біля будинку культури. Маячня буркнув. Виставка якась чи шоу? Підійшов ближче. Став на кінцевій зупинці маршрутки, що тут таки перед будинком культури ніби йому їхати кудись, Озирнувся. У юрбі зачинався скандал. Десятка зотри людей рвалися всередину осередку культури, розмахували макаровими оголошеннями, кричали «Пропустіть! У нас тут добір на шоу!» У дверях стояла розгублена жіночка у кролячій шубі і домашніх капцях. Та що ви, як показилися, люди? Нема тут ніякого шоу. Звідки у вас це оголошення? Не знаємо нічого. Макар відчув. Судинами окріп. Аж у голові закипіло. А? То ще не смерть? З юрби вискочив міцний парубок років двадцяти. Мені би таки підійшов констатував механік несподівано азартно. Парубок став на порозі з загорланею. «Так, усім тихо. Ще не час. Нам на десяту треба було підходити. Поки відбір не розпочався, пропоную скласти чергу. Я перший». «Приїхали, він перший. Та я тут з шостої ранку». Крикнула красива, як світлофор жінка у смугастому пальті. Я перша. За мною бабця була. У кедах із мобільним телефоном. Щось не видно. Може, померла? Юрба заходилася впорядковуватися. Слова лікті, лікті. А точно по сто доларів платитимуть? А то. Я про такі шоу чув. Мій сусід після такого шоу тачку купив. Родичів не беруть, я знаю. Та що ти брешеш? Сто баксів? Га? Мопед куплю? Де ти бачив мопеди по сто баксів? Добре, щоб шоу тривало і тривало, чули? Шоу must go on. А я би на рік записався. Дівко, а ти тут якого терлуєшся? У тебе ще точно паспорта немає. А у мене досвід великий. Макар зіщулився. Слова били градом. Відійшов трохи вбік, розгубився. І що робити? І мови не було, щоб оце просто стати перед юрбою, тицнути пальцем у того чи іншого. Ти й ти – а іншим вибачайте, розірвуть. Блін, які ж ідіоти, психонув, ну куди пнуться? Ну, хай би прийшло двоє, троє. Мені більше й не треба. Але таких, щоб викликали довіру і співчуття, щоби сімівцям не хотілося їх убивати разом зі мною, щоб заради них. Озирнувся. Неподалік від розпаленої юрби байдуже курив тьмяний від хронічного вживання оковитої, занедбаний чолов'яка років сорока. Сіра куртка на плечах вішаках, спортивки шльопки. Макар напружився, підійшов до алкаша, став поряд. Дай вогню. Алкаш мовчки дістав запальничку. «А тобі, бачу, бабки по цимбалах?» – обережно запитав Макар. «Я не фартовий», – сказав Волкаш. «Мені в таких мутках ніколи не щастило. За все життя тільки один приз виграв. який? За 100 гривень на мітингу годину мерз. Та То воно того вартувало». Потім на ту сотню тиждень грівся. Ну, тоді ходімо, раптом сказав Макар. Куди? Працювати. А ти? Я, я, Макар нервово розвернувся, перейшов на шепіт. Мені таке кодло не треба. Декілька надійних. Я надійний. Тільки в мене ці умови. «Розберемося!» – згенервував Макар. «Ходімо!» «Не хочу, щоб ці охочі...» «Пане!» – почув за спиною тремтячий хриплий голос. «Візьміть мене!» Обернувся. Перед ним стояв худий літній чоловік з довгим сивим волоссям. Але не воно грало першу скрипку в трагічному образі. «Очі!» Проникливі чорні очі, рухливі й перелякані, як зайці, затьмарювали і дивикуватий пафосний одяг і хворобливу худорлявість. Чи підкреслювали? Ви помилилися? Я все чув. Дозвольте представитися пустовоїв Геракл Генрихович. Очі. Якщо ці очі викликали співчуття механіка, отже і сігмівці клюнуть. Макар зацьковано зиркнув у бік юрби. «Мовчіть, Геракле!» «Я можу все!» – клятвіно запевнив Геракле Генріхович. «Ідіть за мною!» Макар рвучко посунув геть від юрби. За ним спішили алкаш і літератор. Косили один на одного. «Пустовоїв Геракл Генріхович», – перелякано сказав пустовоїв Алкашеві. Кроків за сто, коли Гомін Юрби уже не дратував слуху, Макар зупинився, щоби уважніше роздивитися обраних. І з подивом побачив трьох чоловіків. Компанію алкашу і Пустовоєву складав білявий хлопчина. Макарів – одноліток. Спортивна куртка, бейсболка на бровах. Погляд іронічний. Небитий. Геть небитий. Він ішов за ними на відстані десяти кроків, але точно йшов у слід. – Що треба? – грубо вишкірився Макар. – Візьміть мене. Я без грошей згодний. Безплатно. А я за гроші. За гроші! – захвилювався Геракл. Без грошей? Чому? – насупився Макар. Адреналін? Не встижся? Ні. Добре. Ти хто? Людина, – сказав хлопчина, – наступив на Макарів мозоль. Людина? – Ну, добре, поговоримо. А це ще не все? Ми ще не отримали роботу? Ще буде співбесіда? – запанікував Пустовоєв. Обов'язково, – суворо відповів механік. Ходімо, найманці. Ех, бачив би Фома, яка компанія по його подвір'ю шастає.